Тобто для неї. Вона про нього ще нічого не знає. Скоро знатиме. Він з'явився тоді, коли її ще не було, але Сергій знав, що буде. Він відчував її прихід, як відчувають наближення весни. Виходив уночі на балкон і чекав. Найкраще очікувати чогось важливого вночі, коли стихають усі клопоти і телефонні дзвінки, Люди тихо собі сидять у соцмережах, не переповнюють місто кроками та голосами, а ти маєш право на декілька ковтків нічної тиші. Сергій дуже добре пам'ятає, як писав цей вірш. Писалося нестримно і легко, але не в легкості була справа, а в тих відчуттях, деталях, які були тоді. Такі особливі хмари, особливе дихання кам'яниць, завмирання нічного міста – Якщо чесно, у нього так з усіма віршами було. Він сідав і писав. Іноді вони його мордували. Начебто і крутилися, немов непокірні метелики, але ніяк не хотіли сідати на папір так, щоб стати справжнім віршем. Тоді він просто заспокоювався і вичікував. Не ловив, він же не ентомолог, не пришпилював голкою до аркуша. І слова, натомившись, сідали самі а він відчував солодку втому. Терезин вірш його не мордував. Слова легкі, прозорі, з лавандовим ароматом всілися на аркуш і застигли, поглядаючи на поета. Той усміхнувся, узяв аркуш, вийшов на балкон і дмухнув на нього. Слова злетіли срібним метеликом, затрималися під ліхтарем і зникли між зірками. Він сподівався, що вона знайде цей вірш або вірш знайде її. Стане павутинкою бабиного літа, що заплутається в її волосі. Вона вловить різкуватий аромат лаванди і все зрозуміє. Будуть минати епохи та люди, вмиратимуть і народжуватимуться усмішки та сльози, будуть в'янути квіти на чужих балконах, падатиме і зростатиме курс валют, але слова. Вони залишаться саме такими і саме так, щоб їх можливо було впізнати і відчути. Вона відчує, повинна. Уявляв, як вона стоятиме на вокзалі, ловитиме звуки нового для неї міста і несподівано відчує аромат вірша для неї. Піде за сріблястим метеликом, здивовано роззираючись, де ж росте ота лаванда. Лаванди не буде. Буде вірш. Її. Який пригорнеться до ноги довірливим кошеням, І вона залишиться назавжди. У вірші і з ним. Сергій відчув ще тоді в кав'ярні. Ось вона. Читала його вірші. Потім переконував себе, стривожений її мовчанням, що ні, не та. Що це просто його вразило, як вона читала Сергієві вірші, що то поетове самолюбство засліпило його. Бо якби та, то відповіла б на телефонні дзвінки. А може вона чогось боїться? Боїться його? Чогось чи когось іншого? Не розуміє він тих жінок. Могла б відповісти. Зрештою сказала би прямо, що не хоче з ним ні розмовляти, ні бачитися, бодай щось. Повідомлення не хотів надсилати. Сенс. Так же не реагуватиме. І аж тоді, коли побачив Терезу на сходах, зрозумів. Це вона. Хай мовчить. Хай пручається. Але тепер він уже її нікуди не відпустить. Вона не пручалася. притулилася до нього. Маленьке пташенятко, що випало зі свого звичного гнізда. Кошеня, що тримтить від холодної зливи. Найрідніший у світі метелик. Ні, не те все. Не таке ванільно-солодке. Вона просто його жінка. А ці всі означники нехай живуть у любовних романах. А вона з ним. Він стискав її міцно-приміцно, заплющив очі, чомусь захотілося побачити Терезу в сонячному промінні, знати, яка вона коли щаслива, яка коли плаче. Знати, як вона їсть морозиво, знати, яка вона, коли поспішає на свою обіймайликову роботу, знати, що ж може її розсмішити, а що засмутити. Зрештою, яка вона, коли втомлена і засмучена, він уже знав. А ще знав, яка, коли читає вірші. Це вже немало, але ж не все. Йому треба було все. Мабуть, це егоїстично з його боку, що він зовсім не думав про те, чого хоче Тереза, і взагалі чи хоче вона знати про нього бодай щось. Але якщо знатиме він, то знатиме й вона, це ж очевидно. Йому треба так багато їй розказати.